Välkommen till Märklighetstroget. Det här är inte det första avsnittet av Märklighetstroget. Och där försöker jag inte göra någon slags passning till Magritte eller någon slags surrealist rörelse, Utan det här är avsnitt 0 kan man säga. Det är en prequel innan det ens har alltså kommit ut den första. Det låter lite förvirrande, men så är det det. Jag lägger upp det här avsnittet bara för att ha någonting som finns på iTunes- så jag vet att filen funkar och så jag vet att allting är där det ska vara och så att jag kan sova på nätterna. Jag heter Tom Kiray. Jag bor i Karlskrona där jag läser litteratur, kultur och digitala medier. Och jag är rollspelare. Det låter som, som jag sitter på ett möte för anonyma rollspelare eller någonting. Jag vet inte om den organisationen finns eller om den ens behövs ännu, men men så är det i alla fall. Jag har spelat rollspel i eh, ungefär 12 år. Och den här podcasten handlar om rollspel och rollspelande. I vissa extrema fall så kanske den till och med kommer handla om rollspelare. Eh, men eh, ja, vi får se om jag undviker det i största möjliga mån. Skämt sidan. Den här, den här podcasten är till för att jag ska kunna ha ett utlopp för mina nördigheter- och för att jag tycker att det är synd att det inte finns någon podcast på svenska om rollspel. Det finns en uppsjö av podcasts på engelska om rollspel. Och jag lyssnar på alldeles för många av dem. Men jag tycker alltid att det fattas den här vinkeln som är lokal som ligger mig nära då, den svenska rollspelscenen. Jag kan inte säga att jag är så fruktansvärt involverad i den. Inte ännu i alla fall. Vi får se vad som händer med den här podcasten. Men jag skulle verkligen vilja se en massa olika saker hända i Sverige. Och jag tror att de är på gång. Men jag känner att det är svårt att få reda på det. För det finns ingen som pratar om det. Om man inte går in på obskura forum och försöker förstå vad de säger där. Utan att bli fullkomligt opet på och spela rollspel någonsin igen. Öh... Oh, eh. Ja, jag är ledsen. Så är det för mig på många, på många sådana här ställen. Jag är ingen teoretiker vad gäller rollspel. Jag är intresserad av rollspelsteori och hur det funkar när man gör rollspel och så vidare. Jag springer runt med mina egna små idéer, precis som alla andra som har spelat lika länge som jag har. Man vill inte bara sitta fast i samma gamla mönster längre, liksom. Så för ungefär ett och ett halvt år sedan så började jag kolla in lite om det inte finns lite annorlunda spel. Eller lite andra sätt att spela på än bara de här gamla vanliga som jag upplevt då. Anledningen till att jag skapar en podcast är ju då som sagt att jag lyssnar på väldigt mycket podcast själv. Jag tycker det är ett schysst sätt att, eh, att bygga upp en kanal för hobbyn. Eh, jag vill inte vlogga till exempel video, videoblogga alltså, eller bara blogga. För jag tycker att podcast är mer portabelt. Du kan lyssna på din MP3-spelare eller ja, din telefon nu för tiden. Eller på din dator. Du kan ha med podcasten lite varsom. Ifall du är ute och går mycket som jag gör. Så är det riktigt skysst att ha, en, ha någonting att lyssna på. Helst ska du då vara någon som säger något vettigt. Så jag är inte helt säker på att jag kommer vara fullkomligt optad för de syftena. Men vi får se. Det är inte bara jag som kommer prata i den här podcasten. nämligen För det mesta... Så kommer det vara jag som håller låda och pratar om vad som händer i mitt liv som spelare just nu. Mestadels kommer det handla om rollspel, för det är det jag spelar mest. Jag försöker komma över min skräck för brädspel. Det låter lite konstigt, men jag har något problem med brädspel. Jag vet inte om det är för att jag är dålig förlorare och för att jag känner att i rollspel så förlorar jag inte. Inte på samma sätt i alla fall. Man kan ju förlora ifall man har ett riktigt dålig spelomgång eller man spelar ett spel som man tycker är helt fruktansvärt men brädspel är det lite annorlunda med jag kommer också intervjua människor som jag tycker att ni bör lyssna på som jag tycker har någonting viktigt att säga eller något intressant eller bara något roligt eller riktigt jävla konstigt att säga de kommer jag intervjua jag vet inte riktigt hur det kommer gå till jag kommer köra på skype eller ute på konvent och så vidare och så kommer ni få höra vad de har att säga. Exempel på människor jag vill ha med är folk som arrangerar live. Som på det sättet driver hobbyn framåt. Självklart speldesigners. De som vill göra lite nya grejer. De som vill förnya den här hobbyn. Få höra hur de tänker, vad de tycker. Jag kommer inte att recensera en massa i den här podcasten. Det vill säga recensera produkter då. Jag kommer ju sitta och anmärka på vad folk säger och sånt här och recensera deras uppförande och tycka att de är oartiga och sånt där. Men det spelar ingen roll. Jag menar att jag ska inte recensera produkter därför att jag är fullkomligt ointresserad av att recensera produkter. Ni kommer hitta de spel ni vill spela ändå. Jag kommer ju nämna en massa spel i diskussioner och intervjuer. och Jag kommer ju prata med människor som ger ut egna spel eller sådär. Och då kan ni ju gå och köpa de spelen om ni tycker att det låter intressant. Men jag tror att folk som spelar rollspel har ganska bra koll på vad de gillar och så vidare. Så därför tänker inte jag recensera någonting. Vill ni ha recensioner kan ni läsa Phoenix för all del. De har schyssta recensioner. Kolla på signaler. De har en del recensioner där också. Till och med videorecensioner. Men jag kommer inte att recensera. Jag kommer inte sätta några betyg från 1 till 10 eller 1 till 100. Eller bra eller no sens. Man kan säga att det handlar mycket mer om en kulturanalys än en konsumtionsanalys. För exakt vad du spelar är inte så jätteviktigt. Utan för mig är det snarare hur, hur man spelar och hur man skapar spel som främjar vissa typer av spelande. Det tycker jag är intressant. Det följer ju lite i den här linjen med mantrat Game designers Mind Control. Där helt enkelt spel är system av regler och konventioner som är till för att få dig att göra saker som du normalt annars inte gör. Att leka kull till exempel är helt märkligt. Du skulle aldrig springa runt och slå folk på axlarna annars hoppas jag. Men i kull så gör du det och det är ingenting konstigt med det. Jag hoppas att den här podcasten ska kunna komma ut ungefär två gånger i månaden. Och det är ett absolut maximum kan jag ju säga. Men så här är det med podcasts. Att jag gör det här för att jag tycker det är kul. Jag gör det gratis. Jag får ingenting för det. Utan jag vill bara ge er någonting schysst att lyssna på. Och jag vill ha någonting kul att göra. Och jag vill få ett utlopp för mitt intresse. För den här hobbyn som jag tycker har en hel del att ge. Och som har gett mig en hel del. Så det kommer bara vara... På det enkla viset att det kommer ut när det kommer ut slutar tjata. Okej. Okay. Ja, nu menar jag inte att vara lite elak här. Men, men så kommer det vara. att Det kommer ut när det kommer ut. Jag hoppas på varannan vecka. Men jag kan inte garantera någonting. Det kommer att vara allt ifrån allmänna rants ifrån mig. Till ja mina besök på konvent. Förhoppningsvis kommer jag kanske arrangera lite paneldiskussioner i framtiden som man får höra olika personer prata i mun på varandra. Och inte bara mig prata i mun på mig. Sen självklart också intervjuer som jag sa. Jag tror jag nämnde någonting förut också om, om ljudet på den här. Jag har beställt en lite schysstare mick. Jag ska börja lite lugnt. Man vet aldrig, jag kanske tycker det här är helt efterblivet efter två månader så jag kommer inte gå ut stenhårt på att få det absolut mest optade ljudet i världshistorien ja det finns ju flera anledningar först och främst så skulle jag aldrig kunna komma till det ljudet för att jag har inte, jag har inte de färdigheterna jag skulle byggt karaktären lite annorlunda men jag kommer få bättre ljud snart och därför är det här avsnitt noll för att det är ett lite avsnitt, lite, lite ostrukturerat, lite rantigt. Men, men det kommer komma bättre ljud. Och eh, allt det här kommer ni kunna följa antingen via iTunes. Där ni helt enkelt söker på märklighetstroget. Och så ska, ska min podcast komma upp där. Eller så går ni in på, på webben, på podcastens webbsida. Och det är adressen till den är www märklighetstroget.se inte märklighetstroget man har kunnat köpa internationella URLer i typ sju år nu har jag hört så då gjorde jag det och jag kommer säkert att få reda på varför det var en riktigt dålig idé när som helst nu men hittills har det funkat bra, har inte varit några problem alls jag har hört att det ska kunna bli problem med e-posten senare jag hoppas att det inte är sant så tills vidare skippar vi e-post jag uppmanar er att om ni har några kommentarer eller några idéer, funderingar eller om ni bara vill peppa mig vilket kan behövas ibland så att jag får arslet ur ur vagnen alltså, det är ett uttryck så kan ni kommentera på, på bloggen då på märklighetstroget.se så när jag har gått igenom alla de här grejerna nu, fått får du med allt det här struntet så kan jag bara Säga att jag hoppas att eh, ni kommer ha kul att lyssna på den här podcasten. Att ni kommer vilja snacka med mig. Att ni kommer vilja tipsa mig om schyssta spel. Eller eh, schyssta personer som gör schyssta spel som jag borde prata med. Ni får tips om er själva. Eh, bara ni gör det snyggt. Det är inte att göra det, det, är hur man gör det. Så tänkte jag avsluta då med eh, ja, en liten bit ur en, ur en konversation jag hade med min kompis på Skype han uttryckte en viss frustration över den här podcasten som aldrig vill bli av. Du hade det varit jättekoolt. För då hade man ju kunnat inte riktigt bry sig så mycket om din podcast. Och så hade det hänt, kommit upp ändå. Nu lät det ju sig sjukt neg negativt. Men jag menar... Du fattar vad jag menar. Vilket då menar du? Att datorn säger till mig när saker händer. Ja jag var intresserad av att veta vad fan du har för, du ska göra för jävla podcast. Du bara står ju bara mumla